اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که یو کس په کور کې منځ کې وي او بيدندو ځان نجومه د نسې دین سموڅ کې که کېږي نو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وای شي په ځېش درجه ثواب ته فلا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الذين وجنوا الصحابه الكرام ودا خبر غناله شكل بچا جمع مسجدان حاضر نکی ودا امه منافقش مارو بغیر د عذر نپات کی دل لا لې نخصنکه مجه قبولم شي لیکن ناقش منش کوم شربتون کی جتا شک پیدا بي زمر ترتيب یو مرتبه په كل ما عبد من الله من مطاع او امير او معبود هرغه قانون چې درب العالمین <سؤال> نو سواده غترب درې کیش هرغه انسان هرغه مولا هرغه مشر چې دغه خبره خلک مانی بدینیت باندې نه جوړه الله رسول خبره مقابله مقابله لوي درګه د پتو غوت کړی چې ابن قیم شه په لیکل دي ځکه دا سبب د تو غن دغه لپاره جوړ شو او طرق الحكومه او د قشانه احکام سلطانیه کی او شریعه او شریعه کی شیخ الاسلام كاو كاو او وکه کشرته هرشي او اکسنه وباسه کومډه ول اکسنه وسترवाडी بس ټول نارवाडी شيواد اغاس اکسنه شرقي غيري زي روح دي لکونه ده او د ضرورت په دې باندې شتات تشکيل لري وباسه یا به تور مثال دي روټ باندې ک مکسې এদিন را پدې قسم را اکسنه چې رسول محمد رسول الله فرمای چې په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې سختري انسان په دبار عذاب سره ده ق انسان دي نبي صلى الله عليه کې امام قرطبي احاديث نقل اصحاب در مشکاتر مانقل <سؤال> کرده چه کم وقتی ده جهانم ده منزنا یو صد بروزی بی بدری کسانو مانیزم مقررین یو بکی تشویر استونک انسانه چه بیدیل کاروبار و ایدا که موبیل باینده که با کامرا ده که پا ارش باده ده ده ده اصید ملیگه ملیگه اندی چه خبره کې ده جایز او آقا جایز و ده ناروا و آقا ناروا شیخ لطف الرحمن سیبس مگده ابو داود استازو وېما دې ته سوره نيستې ود پانتونو په وخت کې ودی چې شرطوب کې کوڅه کله د محمد رسول الله دغه حدیث ما وورې دو متصلانه ما غمره واغ سو ټول مې تیروالو ختم وکړه اتباب وکړه یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ورې چې کینې عبد الله په مشو دګېټ سره کینې چاورتي صاحب ته مراد نه ایت راځه نبی صلی الله علیه وسلم امر کړ چې کینې زب څنګه کینې یو ملګری هغه سره وخت مې سي مولا پغې د نکه ول له ور دروازه وی شکر د الله نبی اللهونو نشو ورته وی راوې لکه بازار کې خرڅه کاوه محمد رسول الله دی ویلي چې دا وګورځو دي به اخلم تعجب انسانان نبی صلی الله علیه و سنت وروه ته وګورو پاغه بنس کومبټونه جوړو وېدار چار وېدار پلاني هغه سلام په وګرزو مخ ته واړو به دي بل طرف راغې د ملګر نه بوخت نه کم چروم کړې دي چې رسول الله سلام نه اخړې وی دا سی بار اوتو سر ای دی گمبت بارا که تپوسو که نویسی مقوالا اون لادو متو سی لیگا تولا اون اڈاولا بیسالا مربانی نبی سر و سمت واقع استو وی تو دعا مومن انسانا او شکارونه. شکارونا اینی گورت صحابت دوم راجیب انسانا چمو دا څنګه بیا ته حدیث او دوره چې متصل <سؤال> عمل را وسم من تاویل ما وری کو ولا سم شپ شپ کې او پلاني پر شپ کې دي شی ویل دي مول شپ نا من غو تاسو به جنت ولا هغه ابن کثیر لیکلی دا عمل د قبل دو ته پر اساسی بني دي سبب التاثر بالايات والسنه قران او سنت نا رنگه خستل بس ټول او سنت حرام چې کوم دې ستري دا نظر او محمد رسول الله فی خوشالی او خاتم کو یسته لره کا ان شاء الله انشاء اجر تعالی <سؤال> درکه حدیث کې رسول <سؤال> الله <سؤال> فرمایي چې او اوس جو شاد الله تعالی سره فر افرید الله ورته خی وزور کوي بس پوندي حدیث باندې عمل منله پکار دی کله او دی مولانو باندې مزه چې هغه مولا چې اسکرې وته هغه مولا چې اسکرې هغه خپل کار کوي وې باسه خلې چې دا کار نه ما وکنو تب دې شي خبره ده چې شړې وي د پلانې په برکت او سبا برکتو شیخ الحسن ابن خیم رحم الله فرمایي دا الله سره شریک نه ذکر من برکت الله او برکت فلان دا دا الله برکت اوستا لیکن کې وایي چې څو دا برکت ته استعمال کې ان شاء الله سو منع هات به غزور نشته غزو ربل مستلقي د عائشه رزه نه حق ولې خلکو ویلي دا څا اول برکت نه ده ابو بکر اعلی بلکې ډېر برکت سره سنور دې دا یو شړې وي دا اسپار ماول په سومه شيتا انت حديث کې شرع غلي وچی الله غړي وشي تو دي غړي سومه راغه منو روس تا روس به څه مساله به نه و لكن متشدد رب العالمين سره جمع کول دا نه روا دي بس خل اندازه خبره کې شولما پریک دا چې دا حلال ده او حرام قران کریم حلال کړي ده حرام کړي لري خدای علما ته الله دې قران کریم ترجمه نې کوي کنه علما غزال څخه قانون نه راوړي چې الله دې خبره کړي مولوي موږ دې خبره حکومت د کوم خبره چې قرآن او سنت سره برابر عمل چې برابر برابر نه کوي هغه از موږ سره شکلار او موږ پریدو موږ د دې خبره دې وښینه خوارجو کې کوم فتوا ول لاله لا. علي چې ول ولته کافرين اعوذ بالله من ذلك ما کافر دیو ابو مشع شریم کافر دی عمرو بن العاص ولي ويطاشو التحکیم کوي بغیر الله دا به څنګه په قرآن او سنت باندې و علي چې ورته ویل بیا التحکیم د الله او د الله رسول له خوشي کوي موږ له دمولین به کوي کنه ابو مشع شریم به علي به نو چې کله اوسړه دا ناقانون در رسول الله خبر موږ لکه یی بس دغه از موږ مشور دی دا څه ځله قانون نه دی بلکې مونږ یی خبره مونږ د قران او سنت د وجه نه کوو په قران سنت به مثال په اول فقاره دی وی شرط ولګی بیا بی روا نه روا دا حرام دی دا چوری دقم ده لیکن دومر را حدیث کې راځي لا سبقه مقابلانه شمه ګردري شي ان کې چېغه نه کويشتلې و خان سره ولول دی دغه شنه سنا شرط مقرره کړو هغه بجیزه چې مول کلي لیکن مختصرف اسلامی کی امام توجر رحمۃ اللہ علیہ کہ چہ دا شرط هم داسونو ولا مقرر کړی نه بلکې دریمګړي نه مې انده مقرر کړی نو ان شاء الله سو معناات پايي کې رشتہ دغېن ربودي خو بنور شونه شرطونه لګول نه راو خراما یو شر ډاکټر سره بدن ښکاره کړو ډاکټر ورته وایي چې د خپل قیامت دوا ګران خرڅون او دا, دا خو ظلم دی نو مونږ ته څه دی وبسر کومک به دوی وکړي نه کوي کې تعاون په ظلم او ګنابه باندې دا ګټه ته اغله کې ظالم خپل बर्बाद کړي محمد رسول الله فرمایي چې رب العالمین فرمایلی ما په کوم ځمانی موږ سره حرام کړی دا قربان کړی به تاسو ظلم بنکړي دا په ورځ قیامت انسان په تور ته مونږ کې دي پوجا باندې ورغړي او نیک عمل به دی الله ولی او غلبې به دا سوال رب العالمین الله دې محترم دی او کار دې محترم دی او جنا دې محترم دی, دی. دا پښتنه هغه سړی کې چې دا غوښنه کې درنه غندې غند خبر له څه ضرورت دی قاضی پری کړی چې د نبی صلی د خبر کې کوم خبر پر تر دا ډېر محترم یو قرآن دې محترم, محترم دی او کو عرش دې محترم دی څوک یو قرآن دې چې موږ الله محترم دې الله محترم محترم دې او جنت عرش محترم دې ته په دې باندې او سنت اوماني او دې خبر چې عرش کوي نو دا, دا اغه انسانان دي چې دوی اخر نه نتیجه دا تسو خبره خطرناک خبر دا سخت خبر دا دینا زان ساتا اللہ را بلو ازتی منگو تاسو دا قرآن و صحیح باسترات را نصیب کی چکل جمع و لاعنی سار جمعی کبلا جمع بلکل بل مجنگیگی نا سنت کیگی نا فرش کیگی نا بلا بلکہ تو باقی کی زان شرکی وصل اللہ تعالی لخیر خلقی محمد واری واسواب اجمعی